Fëllu bilahimin e shëtanin rëgjim, bismillahi rrahmanin rrahim, salatu e salamu ala nëbina Muhammed, salallahu alaihi wa salamu ala alihi wa sahbihi wa salim të slimen këtira, thuma më ba. Gjema të ndërum e salamu alikum, rahmetullahi u barakatuhu, falenderojmë Allahun subhanu wa ta'ala për mjërsin që nga ka ba për i muslimanve dhe për kohet e begata dhe mjërsin në cilë ndodhemi në këto momente dhe ditë të begata të muaj të madnushëm të Ramazanit. El Lusim Allahu Nxala Ala që të pranoj punën tona të mira në këtë muaj, të cilat arrihen vetëm me sukses për Allahut, dhe të na i falë gjunahet, gamimet, lëshimet dhe neglijencat tona gjatë këtij muaji dhe pas tij. Allahumma amin. Allahu subhanahu wa ta taala me dijen e tij të plotë e krijoi njeriun e formësoj ato në formën më të mirë dhe idha tipare dhe cilësi të cilat njëri u i ka tipare dhe cilësi për të cilat pejgamberi jo një dashtur sallallahu alaihu e sellem thot kulli bëni adem khatta wa khajrul khatta inët të wabun gjdo bir i ademi gjdo njëri gabon por më i miri prej tyre është a i cili pëndohet të këllahu subhanu e te alem Pra, në përmjet këti hadithi, ne kuptojmë që sankcionuar ose është bërë lijë për njëri unë gabimit, ose është në natyren e ti gabueshëmëria të qënurit i gabueshë, e cila vjenë si rezultat i haresës, i gafletit. Dhe jo më këtë edhe emri i ti insanë, vjenë nga folja një sjenë, do të thotë me harru, pra është harrimtarë dhe kjo hares e bën njërion që të bi në gaflet dhe huti dhe të dalë në kundërshtim dhe i Zotit e ti, subhanahu wa ta'ala. Për këtë, vetë Allahu subhanahu wa ta'ala, jebë në Kur'an shembulin e njërion të par, Adamit a.s. i cili i mashtruar nga sheitanila anëtullahi a.s. nga iblisi, u shqehet me frutat e përme së ndaluar, Ngrënja e të cilave, zbulon auretin e ti dhe të bashkëshorëtës. Pra, ra në gabim, dhe duke i kur me vrapënë për gjennet, dëshiron që të fshijet pos din ku, dhe thjesht mbulohen me gjethet e gjennetit. Dhe kur Allahu Gjella Ale e pyre, o Adem, a prej meje po ik, Ademi A.S. i përgjigjet, jo Zotim, po tërpërohen pretejet, Pra nga turpin, nga gabimi, nga ndjenja turpit për gabimi në ban, a i du më thaë, rënd në përgjenet, sepse nuk din se qa me ban dhe si me rragu. Në këtë situatë, shfaqet mëshira dhe ndërhyrja hynore huj, prej Allahut Subhanu e Teala, i cili gjële ale jamësën, Ademit Alehi Selam, disa fjallë. Pra rë Ademi Alehi Selam në gabimë, dhe insen Allahu subhanahu wa taala disafial nëpërmjet të cilave njeriu Adami alayhis salam dhe gjithë pasuesit e tij do të mësojnë se si të kërkojnë falje tek Allahu subhanahu wa taala dhe thot xelualet në gojën e Ademit alayhis salam Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin O Allahu yun, o Zotë jo, ne i bam zulum pa drecësive të vetës me gabimin të cilën e krye. Dhe nëse nuk na falë ne dhe nuk na më shërëm, atëherë do të bëhemi, do të jemi prej të shkatruar. Me këto fjalë, me këtë istigfarë, me këtë këtë kim falje që e bani Ademi a.s. Allahu subhanëve ta ala ja falja ti gjunahim dhe bashkëshortës së ti. Pra, është ky momenti i parë kur njeriu i parë dhe pasti gjithë rracat njerëzore do të përmendin me gjuhën e tyre istigfarin ose kërkimin falje Allahut subhanehu ve teala. Pra, është liçësuar, mund të themi, istigfarin në xhenetet e beqata kërkimi i faljes Allahu që leshanu për gabimet e bamuna, për leshimet, për neglejënësat, për gjynahet, për kundërshtit që mund të bënë robi i Allahu subhanu vëtë alë. Dhe në këtë shëmbull, edhe pejgamberi a.s. urdhëron dhe në mëson që të bajnë i stikfarë, duke në këshiluar për i stikfarit, por edhe duke qënë vetë praktikant i i stikfarit. Subhanu vëtë. Peygamberi a.s. i mbrojtur prej gabimeve nga Allahu Gjellësha, nuhu? Pra që nuk gabon, po edhe si kur t'gabon të i prentum që ja i a faljsh dë gjatë, Peygamberi a.s. në ndenjat e ti i numroheshin 710 dhe në 100 një stikfare. 710 dhe një 100 një stikfare, ku ulej i kërkontë Allahu të falje, esta u këfirullah, esta u këfirullah, esta u këfirullah që ishte imbrojtën nga gabimi, po edhe nëse du gabon të Allah i kishte premtu që i ka falë shdole gjynahit, pra skapë se të kërkoj istikfarë. E me që thate kërkojnë istikfarë, sallallahu aleyhu sallem, pse? Për kënatsin e vetës së ti, po edhe për të amësu u metin e ti ma mrapë. Duke na tregune, duke na lanë ne, një dhikër jasë zakonisht të lartë, si qësht istikfarit. Pra, Fjala, estavrufirullah, o zëtë kërkoj fali. Nga sumnetje dhe tradita e pejgamberit a.s. është që kur dilë të nga tualetin, nga banja, pejgamberit a.s. thote, ufra neke, faljen tënë dhe kërkoj, praj kërkon të fali e zotit. E pse kërkon të fali e zotit? Kërkon të fali e zotit për të amësur metin e ti, por edhe falje sepse nuk kishte pas mundësime i badhikër Zotit, përshka këse ishte në të alë. Salallahu, Alehi, Wasallam. Pra ka që lartë ka qënë djenja e stikëfarit, tek pejgamberi Alehi, Salatu, Wasallam. Dhe po, pejgamberi Alehi, Salam, na mëson ne, na jepë shëmbullin e një loj i stikëfarit, që në të gjitha lojet dhe format e ndryshme të i stikëfarit, ky është me i lartëti dhe quhet sejidull istigfarë, ose zotëria istigfareve, ose forma me lartë e të kërkuarit falje Allahut Subhanehu e Teala. Këllë i istigfaret është i tilë që siguron të të të Allahut Zellëshanu falje e Allahut Subhanehu e Teala فرنضاي <تصفيق> اذووت سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابء لك بنيامتي عليك وابء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت Allahume në të rabbi, o Allahu jem, ti e zot jem. La ilah ilante, s'ka zot jeter përveshtejet. Khaleqë të, të ni, wa ena abduk, në kekriju mu, dhe unë jam robijat. Wa ena ale ahdik, dhe unë jam në betimin që e kam bat. Wa ale ahdike, wa wa adike, dhe na atët që ta kam premtu, mes të tahtu, atësa mundem o në ale ahdike, o wa ahdike më stotar, e u dhubike më në shërri më sonat, kërkoj mbrojtën ta, ndë nga e keqe që e kam vepru, e bu u le kebi një amet i ka lej, i pranoj dhe dëshmoj, për gjitha mirësi tu janë dhe i meje, u e bu u bidhëmbi, por dëshmoj, edhe për gjynahet edhe gabimet e mija që i kam ba, i vërtëtoj për ato, fëgë firë li, me falë mua, fejnë nga hula e agëferot dhënu bëj laën, sepse me të vërtet nuk i falë kushtje të rëgjynahet përveçteje. E shifë nisi vjen, madhërimi Allahut Subhanahu wa ta'ala, njohja e vehtet që ashtë robis Zotit, që është i zhytur në mirësit e Zotit, por që ga bëndaj Allahut Gjelesha në hu, por që kërkon falje, sepse kër kushtje të nuk i falë gjynahet përveç Allahut Subhanahu wa ta'ala gjëmatin dërugë të ndërugë glezër, këj stikfarë, në mëson ne ose në nëzitë në vetë vetën tonë, që i stikfarëi kërkimi fali të jetë pjese për diqëmëris tonë, sepse nuk kemi qajre pa gabune në diqëka. Dhe i stikfarëi, me shpresën të ka lohu, prej dobive të ti, është që e fashit zemrimin e Zotit dhe i falë gjynahet të cilat i ka baë Robi i Allahu subhanahu wa ta'ala Peygamberi a lehi salatu wa sëla Duk e folë për vlerat e istikfarit Urdhëron dhe thotë sallallahu a lehi wa sallem Kush i përmbahet istikfarit Allahu gjellëshanuhu Do t'i jap rrugdali nga gjdo ngushtic Dhe nga gjdo shqecim Dhe do t'i jap ati i fornizim don me thon ai cili edukon veten qe fjala estaghfirullah nga goja e tij edhe nga zemra e ti, tij te jet pjesa perditshmeris peigamberi alayhi salatu sallam thot dhe kur thot e thot vërteten se nuk flet nga mendja ti, për e tij por e shpallje qe i shpallet thot sallallahu alaihi wasallam ai thot dhëtë gjenë rrugdalje kur të binë ngushticë. Kur të binë ngushticë jetë, në jetë, istikëfarit ti dhëtë i bëjmë rrugdalje. Dhe nësi i bjenë shqetësim gjatë jetës, istikëfarit ti dhe alërgojnë ja shqetsimin. Biles, dhe jashtojnë edhe riskun edhe furnizimin. Subhanallah. Një fjallë e thjeshtë. Esta u fërulloh, esta u fërulloh, esta u fërulloh. Dikush mund thonë, po mi mund thonë, me stokë firulloa, stokë firulloa, fletë goja, po zemra si kur smerbjes. I thanë një djetarit, edhe tha, unë po bëjë dhikër, tha me gjuhën, tha, po zemra, tha, s'pëm shësënën. Edhe i tha, bëndurim, me shpresen që zemra të ndjekë gojën të ndë, gjuhën të ndë në dhikërin dhe i zotit. E nëse jo, atëherë bën një shqyri që njëna pjesë e jotja është në përkujtim të Allahu pra dhikri dhe përmendja e Zotit në veçanti fjala e stëngu firullah ka një njarje me të vërtet shumë interesante me një hoqë për e të parve tanë të ndershëm i cili ishte të unajt me gjëmatin e vetë edhe vjen një person edhe je thotë o hoqë të kamratët në fukara lektët të, të, të ashpër hoqë a i thët ista u firilla kërkoj falja Allah pra banistik farë a jenë fukara lektë po, banistik farë që zotit të qesë prej fukara lektë subhanallah vjen një tjetër dhe thot ma vonë vjen një tjetër përsa thët hoqë më shkatë rruthët bimsia kopshti, bacja, toka, bimë që i kam, për më prishet, më janë dëmtu, nuk më japin, së më kam për eqet, i thot, istauk firille, kërkoj i fali Allahut, më daq me dalë për i kësa e situa, subhanallu. Mësë në disa kohet, vjen një tjetër, i thetë hoqë, kërkoj që Allahut me mështu, për së për kanë fmi, i thot, istauk firille, kërko falja Allahut edhe këto kur meni përgjigje në hoqës largoheshin tështi njeni që i shte këtu me te habitet vjen njeni i thetë kamran fukara dhe këtë hoqë aty e stakfirullah tjetër i thetë pëmprishet bereqetje, bëqja, toka e bim që i kam i thetë stakfirullah tjetër i thetë o oh, hoqë qame lutë Allahun që me më falë fëmi dhe thuj e stakfirullah dhe për o oh, hoqë tre personat ndryshme me halet ndryshme Tit njeën përgjixje si është kjo punë. Dhe i kërkon i mami i thotë, a nuk e ke ndihaj jetin ku thotë Allahu xhalesh anuhu. Kërkoni falje Zotit tuaj sepse. Pra falje estaghfirullah. Me thanë estaghfirullah me kërku falje Zotit. Thotë Allahu xhalesh anu Kur'an. Kërkoni falje, kërkoni falje Zotit tuaj se vërtet ai fal shumë. Pra Allah ju falë gjynahet, kërku një falje, se ju falë gjynahet. A ju ju lëshon nga që jeli shi me bolek. Shi, për ke? Për token, për bereqetin, për bimësin. Ju shtën pasurim, o oh, subhanallah, që doli edhe i lacif u karalek. Ju shtën pasurim dhe femijet, shifë e subhanallah, kush kërkon risk dhe furnizim me pasurija dhe me fmi, vetëse të kapet për fjallën e stagë firullat, vetëse të kapet për istikfarin të këllohu subhanohet e ala, dhe ju bën ju që të keni kopshte dhe ju jep lumejnë. Shifni subhanohet në një jetë të Kur'anit, se si vërtetonë, allohu gjellësha e luhu, madhështin e istikfarit, madhështin e fjallës e stagë firullat. Kërkoni thët falje, pra bini stikfarë, kërkoni falje Allahut, zotit tuj, sa i vërtet falë shumë, ju lëshën nga qi e lishime bëllek, ju shton pasurin, ju shton fëmijët, ju bënd që t'keni kopshte, ju eple dhe lumej, subhanallah. E gjitha ku është e varur, të këfjala e stogën firulloh. Në këtë fjallë, varen gjitha këto mirësi, bereqete, një metë dhe begati të Allahut subhanahu a te alë. Dhe së fundi, njerëzit me të vërtejet gabojnë shumë. Dhe nga një herë, përshkak të rëndesës e gabimeve të tyre, Allahu Gjallu Ale ju zbret dënimin përshkak të veprave që i kanë vepru. Përshkak të veprave që i kanë vepru. Mirë po, Allahu Gjallu Ale thotë në surën e tobe, e udhë billahimin e shëtanë e rajimë, Dukë jo drejtu Muhammedi sallallahu a.sallam Wa me kanë Allahu li juadhi behum Wa entë fihim O Muhammed Nuk i dënon ata Allahu Për deri sa ti jenë mesin e tyre Pra prezencë e Resulullahit midis njerëzve Ka qenë garancij prej Zotit Që Zotit mos me i dënu ata gjyna, Edhe përse banin gjynar edhe e kishin halau me i dënu Mirë po në basi ndrëjit pejga meri sallallahu aleyhu sallem, si shkën qështja, vazhdo në jeti i Kur'anit, thotë Allahu subhanu wa ta'ala, wa ma kan Allahu li adhibahum wa në të khihim, wa ma kan Allahu muadhibahum, wa hum jështogëfirun, dhe nuk i dënan Allahu për deri se ato bajni stikfar, për deri se i kërkojnë falje zote. Shifni subhanu Allah, në kohën e Resulullahet aleyhisselam, Garantia për mosdënimin e njerëzve ishte prezenca në mesin e tyre e Resulullahit alayhis salam. Ndërsa pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush është garancia për mosdënimin prej Zotit për njerëzit, edhe pse ata mund të gabojnë, është kur mbi dyshyrën ndodhet istighfari wa ma kanallahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun dhe nuk i dënon ato Allahu perderisa ato kërkojn falje pra perderisa ato bajn istighfar elusim Allahun subhanahu wa taala qe ta baj istighfarin pjes to vazhdueshme te perditshmeris to elusim Allahun xheleale qe ta baj istighfarin dhik i cili vazhdimisht i lagë gjuhët tona dhe gjuhët tonë në këtë përmendje e ndjek zemra në madhërim dhe në këtë kim falje ndaj Allahu subhanu wa ta'ala Allahu ma amin wa alhamdulillahi robbil alamin Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh